Evrei 3. De aceea, frati sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ați simtiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturățirii noastre, adică Isus. care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise. Cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită pe cineva, dar cel ce a zidit toate lucrările este Dumnezeu. Cât despre Moisei el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrările care avea să fie vestite mai târziu. Iisus este jos ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vom împietreți inimile ca în ziua răzvătirei, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare. Și-au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și-am zis, Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, N-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă și necredincioasă, Care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvățierii. Cine a fost, în adevăr, cei ce s-au răzrățit după ce au zis seră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egepii Moise? Și cine au fost acele de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din picina necredinței lor.